35. fejezet. Szutti és Párduc hosszan elnézte a Karnaktól 40 kilométernyire nyire délnyugatra a Nílus jobb partján fekvő Koptos szépvárosát, amelynek fehér házai büszkén kínálták magukat a májusi napnak. Koptos felső Egyiptom 5. tartományának a fővárosa volt. Innen indultak a kereskedő karavánok a Vörös-tenger kikötői felé és a bányászok is a keleti sivatag lelőhelyeihez. Szuti is itt állt bányásznak, hogy a nyomára bukkanjon az áruló és gyilkos Asher tábornoknak, akit végül meg is ölt. Szuti különös serege egy erődítményhez ért, amely a városhoz vezető utat védte. Mivel tilos volt engedély nélkül járni a környéken, az utazók általában rendőrökkel együtt érkeztek ide, akik ellenőrizték kilétüket és biztosították a védelmüket. Az őrök nem hittek a szemüknek. Honnan termett elő ez a szedett-vedett csapat? Hogyan lehetséges, hogy a rendfenntartó erők tagjai a líbiaiak és a núbiaiak mellett menetelnek? Ez csak azt jelentheti, hogy valamennyien jó cimborák, hiszen az átható tekintetűek mindig közrefogva és láncon szokták vezetni a rabokat. Suti egyedül karddal az oldalán ment oda az erődítmény parancsnokához. Hosszú hajával, lesült bőrével, a pucér melkasán ragyogó széles aranylánccal, az izmain feszülő karkötőkkel büszke járásával igazi tábornoknak tűnt, aki győztes hadjáratból vezeti haza az embereit. Szutinak hívnak, és én is egyiptomi vagyok, mint te. Miért gyilkolnánk egymást? Honnan jöttök? Láthatod, a sivatagból, amelyet meghódítottunk. Hö, de hát ez törvénytelen. Én és az embereim a sivatag törvényét valljuk. Ha ellenszegülsz, ostoba halállal halsz. Elfoglaljuk ezt a várost. Jobban jársz, ha közénk állsz. A parancsnok tétovázott. Az átható tekintetűek engedelmeskednek magának? Ők megfontolt emberek. Többet ajánlok nekik, mint amennyit valaha is reméltek. Szuti egy aranyrudat vetett a parancsnok lába elé. Ez csak egy szerény ajándék, hogy elkerüljük a vérfürdőt. A férfi kigúvat szemmel vette fel a kincset a földről. Ő kifogyhatatlan az aranykészletem. Fus, szólj a város katonai kormányzójának. Itt várok rá míg a helyőrség parancsnoka eleget tett a megbízásnak, Szuti katonái körülzárták a várost. A legtöbb egyiptomi városhoz hasonlóan koptos sem bújt falak mögé. A megszállók úgy helyezkedtek el, hogy ellenőrizhessék a városba vezető utakat. Párduc gyengéden belekarolt szeretőjébe, mint egy hű feleség. Arany olyan volt, mint egy istennő, aki az ég és a sivatag frígyéből született. Nem akarsz harcolni, szerelmem? Hát, nem jobb az öldöklés nélküli győzelem. Én nem vagyok egyiptomi. Szívesebben látnám, ahogy a honfitársaim lesújtanak a tieidre. A líbiaiak nem félnek a harctól. Hm. Ezt találod a legalkalmasabb pillanatnak arra, hogy kötözködj velem? Minden pillanat alkalmas rá, felelte Páduc, és diadalmasan megölelte Szutit. Lelkesítette a gondolat, hogy Koptos királynője lesz. A város katonai kormányzója nem késlekedett. Hozzáértő szemmel mérte fel a támadókat. Hosszú hadseregbeli pályafutása végén járt, sokat harcolt a hettiták ellen, és mostanában azt tervezgette, hogy hamarosan visszavonul egy Karnak melletti kis faluba. Az ízületei megkoptak a harcokban, már beérte a szokásos napi feladatokkal igyekezett távol maradni a harcterektől. Koptosban semmilyen összetűzésre nem számított. A várost fekvése miatt akkora erővel védte a rendőrség, hogy az minden csempészt és tolvajt elriasszon tőle. A portyázó rablókat is távol tudták tartani, de arra nem volt esélyük, hogy visszaverjenek egy csapat felkészült harcost. Szuti mögött jól felszerelt harci kocsik sorakoztak, Jobbján nubiai íjászok, balján líbiai dárdavetők, az utakon és a dombok tetején az átható tekintetűek. És mellette ez a gyönyörű, szőke, barna bőrű asszony az arany ékszereivel. A kormányzó nem hitt a mesékben, mégis azt gondolta, hogy ez az asszony a másik világból, talán a világ titokzatos szigetekről jött. Mit akar? Adja át nekem Koptoszt, hogy itt lehessen a székhelyem. Nem tehetem. Egyiptomi vagyok, mondta Suti, és a hazám hadseregében szolgáltam. Most a saját hadseregem élén állok. Hatalmas a vagyonom, és elhatároztam, hogy juttatok belőle a bányászok és az aranyások városának. Maga az, aki árulással és gyilkossággal vádolta ásert? Én vagyok. Igaza volt. Asher nem csak ravasz, de valóban szószegő is. Adják az Istenek, hogy sose bukkanjon fel újra. Legyen nyugodt, már rég elnyelte a sivatag pora. Hm, igazságtétetett. El szeretném kerülni a testvérgyilkosságot. Nekem az a feladatom, hogy biztosítsam a közrendet. És ki akarná megzavarni? A maga hadserege nem tűnik békésnek. Ha senki sem köt bele az embereimbe, akkor a sereg ártalmatlan lesz. Mik a feltételei? Koptos előjárója megfáradt, fásult ember adja át nekem a helyét. Egy ö, ilyen változás. Csak akkor léphet érvénybe, ha a tartomány előjáróra beleegyezik, neki pedig meg kell kapnia hozzá a vezír jóváhagyását. Jó, kezdjük azzal, hogy előzzük az öreget, rendelkezett Párduc. Aztán majd meglátjuk, miként dönt a sors. Vezessen engem az elöljárójához, parancsolta Suti. Koptos előjárója húsos olajbogyót evett, miközben egy igazán tehetséges fiatal hárfást hallgatott. Zene szerető lévén egyre több időt áldozott erre a szenvedélyére. Koptos irányítása nem okozott különösebb gondot a számára. A biztonságra a nagy létszámú sivatagi rendőrség ügyelt, a lakosság bőségben élt, a mesterek drága fémeket és ásványokat munkáltak meg, a templom gazdagsága pedig híven tükrözte a gazdaság virágzását. A katonai kormányzó rosszkor érkezett. Az előjáró mégis fogadta. Ime Suti, mutatta be a katona a fiatal embert a város előjárójának. Suti? A Az, aki bevádolta ásertábornokat? Személyesen. Ó, örülök, hogy Koptosban fogadhatom. Megkínálhatom friss sörrel, örömmel elfogadom. A hárfás kiment a teremből, egy pohárnak pedig már is hozta a poharakat és a finom italt. Az összeomlás szélén állunk, jelentette be a katonai kormányzó. A polgármester talpra ugrott. Mi, mit beszél? Súti serege körbevette a várost. Ha szembeszállunk velük, sok halott és sebesült lesz. A serege igazi katonákból áll. Nubiaiak, akik kiváló íjászok. Libiaiak, akik remek dárdavetők. És ráadásul a sivatagi rendőrök is ott vannak köztük. Ez, ez őrület! Követelem, hogy tartóztassák le és botozzák meg az árulókat. Há, nem lesz könnyű meggyőzni őket, vetette ellen szuti. Nem lesz Könnyű. Hát mit képzel, hol van? A városomban. Megőrült? A hadserege ütőképesnek látszik, jegyezte meg a katonai kormányzó. Hívjon erősítést! Előbb támadok, mint hogy megérkezne. Te tartóztassa le ezt az embert! Ne kövessen el a hibát. Az aranyisten vérfürdőt rendezne, és felégetni a várost. Az, az aranyisten nő. A távoli délről jött, kimeríthetetlen kincsek kulcsával a kezében. Ha befogadják, boldogság és gazdagság köszönt koptosra. Ha elutasítják, szerencsétlenség zúdul rá. Olyan biztos, apa, hogy győzni fog? Hát nincs vesztenivalóm. Önnek viszont van. Nem fél a haláltól? Ha, a halál már régen a társamúl szegődött. Sem a szíriai medve, sem az áruló asser, sem a núbiai rablók nem tudtak megölni. De ha ragaszkodik hozzá, tehet egy próbát. Egy jó polgármester jól tud tárgyalni is, hiszen már ezer egy konfliktust megoldott néhány megfelelő szóval. Hmm. Komolyan kell vennem magát, Suti. Hát jól tenni. E, mi a javaslata? Adja át nekem a helyét. Én leszek a város előjárója. Me megőrült? Te ismerem ennek a városnak a lelkét. Az aranyisten nőt és engem el fog fogadni uralkodójának. <gül> Nem örülhet majd sokáig a hatalmának. Amint hírem megy a dolognak, a hadsereg elűzi. Uh -huh. Szép küzdelem lesz. Oszlassa fel a csapatát! Na, most visszamegyek az aranyisten nőhöz, jelentette ki Szuti. Egy óra gondolkodási időt kap. Ha nem fogadja el a javaslatomat, támadunk. Szuti és Párduc egymást átülelve nézték koptoszt. A bányászokra gondoltak, akik innen indultak veszélyes útjukra az ezerszer megálmodott kincsek nyomában. Hányukat vezette Ízisz gazellája a jó lelőhelyek felé, hányan tértek vissza élve, hogy örvendezve csodálhassák meg ismét az aranyások városánál a Nílus, kelet felé ívelő nagy kanyarulatát. A núbiaiak énekeltek, a líbiaiak ettek, az átható tekintetűek a harci kocsikat ellenőrizték. Senki sem beszélt. Várták a harcot, amely vérbe fogja borítani a mezőket és az utakat. Egyesek már belefáradtak a bojongásba, Mások a nem remélt vagyonra álhitoztak. Megint mások egyszerűen azért akartak végre harcolni, hogy bebizonyítsák bátorságukat. Mindennyiukat megbabonázta Párduc szépsége és szuti elszántsága. Megfognak hunyászkodni? Nem mindegy. Nem fogod a honfitársaid vérét ontani. Megkapod a városod. Egyiptomban tisztelik az olyan asszonyokat, akik képesek megtestesíteni egy istennőt. Nem menekülhetsz előlem a hősi halálba. Te, a líbiai, megszeretted a földemet. A varázsa téged is meghódított. Ha ez a föld magába nyel téged, követni foglak. Az én boszorkányságom erősebb lesz. Még nem telt el az egy óra, amikor a katonai kormányzó megérkezett a válasszal. Az előjáró elfogadja a javaslatát. Párduc mosolygott, szuti arca megserezdült. Elfogadja egyetlen feltétellel. A szavatokat kell adnotok, hogy nem lesz rablás. Adni jöttünk. Nem rabolni. A fiatal pár a sereg élén bevonult a városba. A hír olyan gyorsan elterjedt, hogy a város lakói már is a főutcán és az útkereszteződésekben tolongtak. Suti parancsot adott a nubiaiaknak, hogy vegyék le a szekerekről a ponyvát. Az arany felragyogott. A koptosziak még sosem láttak ennyi kincset egyszerre. A kislányok virágokat szórtak a nubiaiakra, a fiúcskák futva kísérték a katonákat. Nem tett bele egy óra, az egész város a távoli istennő visszatértét ünnepelte, és énekbe szedve mesélte el a hős szuti legendáját, aki legyőzte az éjszaka démonait, és felfedezett egy óriási aranybányát. Nyugtalannak látszol, jegyezte meg Párduc. Hm... Lehet, hogy ez az egész csak csapda. A menet a város előjárójának a háza felé tartott. A szép villa a város központjában egy nagy kertben állt. Szuti a tetőket figyelte. Így a kezében készen állt arra, hogy lenyilazza a magasban lapuló orvlövészeket. De ilyesmire nem került sor. A külvárosokból is lelkes tömeg csatlakozott az ünneplőkhöz, abban a meggyőződésben, hogy csoda történt, és a távolból visszatérő Istennő a leggazdagabb várossá teszi koptoszt. A szolgálók körömvirággal szórták be a villa kapuját, szirmok narancsszínű szőnyege terült az érkezők lába elé. Lótuszvirággal a kezükben köszöntötték az aranyistennőt és szuti tábornokot. Párduc boldogan rájuk mosolygott, és királynői léptekkel vonult végig a tamariszkuszokkal szegélyezett sétányon. Milyen szép ez a ház! Nézd a fehér homlokzatát, a magas karcsú oszlopait, a pálmákkal díszített fákat. Itt jól fogom érezni magam. Látod az istálót? Kilovagolunk, aztán fürdünk és édes bort iszunk. A ház belseje is elbűvölte a líbiai szőkeséget. A polgármester ízlését dicsérték a falfestmények, repülő vadkacsákat és halban bővelkedő tavat ábrázoltak. Az egyiken vadmacska mászott fel egy papírusz száron a madárfészek felé, amelynek a tojásai ínyenc lakomának ígérkeznek. A hálószobába érve Párduc levetette aranyláncát és lefeküdt az ében ágyra. – Győztél, Szuti! – Szeres Koptos új ura nem ellenkezett. Még aznap este pompás lakomát rendeztek a város lakóinak. A legszegényebbek is sült húst ettek és finom borokat ittak. Lámpások százai borították fénybe az utcákat, ahol hajnalig táncoltak az emberek. A tisztviselők engedelmességet fogadtak Sutinak és Párdusznak, és dicsérték az Aranyistennő szépségét, aki szívesen vette a tiszteletadást. Miért nincs itt a volt előjáró? Elhagyta koptoszt. Az engedélyem nélkül élvezze a hatalmát, hiszen nem sokáig teheti. A volt előjáró riasztja a hadsereget, és a vezír helyre fogja állítani a rendet a városban. Pászer, egyre nagyobb a tekintéje. Igaz ember, de szigorú is. Hm. Szép kis összecsapás várható. A bölcsesség azt kívánja majd, hogy maga lemondjon. Éh, én őrült vagyok, kormányzó, és egy őrültnek kiszámíthatatlanok a tettei. A törvényem a sivatag törvénye, nem törődöm a szabályokkal. Legalább a lakosságot kímélje. A halál senkit sem kímél. Így on. Holnap már csak vért és könnyeket ihatunk. Szúti a kezébe temette az arcát. Menjen az aranyisten nőért! Beszélni akarok vele! Párduc egy hárfás énekében gyönyörködött, aki arra buzdította a lakomázókat, hogy élvezzék a jelen pillanatot és ízlejék meg benne az örökké valóságot. Egy sereg csodáló majd felfalta a szemével, de ő rájuk se hederített. A kormányzó hívására azonnal szútihoz sietett, aki meretten nézett maga elé. Megint nem látok, súgta Párducnak. Vezess a szobába. A karodra támaszkodom. Senkinek nem szabad észrevennie, hogy beteg vagyok. Sok vendég igyekezett elköszönni a pártól. Távozásuk az ünnep végét jelezte. Szuti hanyat feküdt az ágyon. Noferet meg fog gyógyítani téged, jelentette ki Párduc. Én magam hívom ide. Nem lesz rá időd. Miért? Mert pászervezír ide küldi a hadseregét, hogy végezzem velünk.